Koji nas je počastio da budemo u njegovoj kući, u oči petka, u večer, kada se salavatina poslanika, salavahu alaihi wa sallam, posebno prenosi. Molim gospodara najvećim imenom njegovim da nas počasti džernetom i svakim dijelom koje približava džernet. Molim dragog gospodara da nas zaštiti od vatre i svakog dijela kojim sami sebi približimo vatre. Gospodaru naš, ništa nije lahko osim onoga što ti Ne učiniš lahkim pa te molimo da u našim životima olakšaš samo ono što je dobro. Amen. Najprije, draga braćoj poštovane sestre, nastavljamo se družiti sa sahihom imama Buharije. Ahlu l-hadisi hum nabiji, wa il nam jashabu nefsehu fa anfasehu sahibu. Oni koji se druži sa hadisima Rasulullaha su porodica Rasulullaha. Jer ako se nisu družili sa njim lično, družuje se sa njegovim uzdahom. Ovaj, ova izreka u Leme treba nas voditi u tome da hadis Rasulullaha s.a.v. bude sastavni dio naših života. Kao što smo uobičajili, proučit ćemo ako Bog da Fatihu imamo Buhari i sjetiti ga sredovom, a ovom prilikom bih vas zamolio da Zajedno sa imamom Buharijom sjetimo se sve druge uleme i svih onih muslimana koji su preselili. Da ih se sjetimo dovom i fatihom. Između ostalog mi smo, evo u ovoj je hefti, jednog našeg ahbava koji je često sajda, često je dolazio u tabački. Preselio je na hirat od raka vrlo mlad. U svojim dvadesetim godinama života. Allah, dragi, zna kad ćemo preseliti. Hazreti Omer, vi znate da je imao prsten na kojem je pisalo Kefa bil mauti wa idha Dovoljan ti je, Omere, savjetnik i vajz, smrt. Ne trebati ti ništa. Kada spoznaš da tvoj postojanj ima svoj početak i kraj, tada tvoj razmišljanj ide ako Bog da u u pravcu. Ja bih vas zamolio da se sjetimo od ili fatihom kako ko želi imama Buharije svih naših merhuma i ovog našeg ahbaba koji je sa se druži nekog kogodina. I dajnila i Došli smo do 37. poglavlja u sahivu imama Buharije Babu mele mjetavodda illa min al-rašijen muzqir. Poglavlje Nema obaveze uzeti abdest osim kada se u cjelosti izgubi svijest. Nesvijestica i gubljenje svijest su dva pojma zbog koji imam Buharije bileži ovaj hadis u poglavlju o abdest Vi znate da još uvijek govorimo o abdestu. Jedna od stvari Koju na početku, ovaj želim kazati jeste jedna misa u koju je volema nama prenijela a to je da ma hala kemru un arafa qadra nafsehi neće propasti ona osoba koja spozna sam, sama sebi. Jedan od razloga zašto dolazimo ovdje, jevo konkretno družimo se, Abdest je fikski propis, ali se družimo da bi popravljali svoj karakter, da bi bili otvoreni Najprije prema bilo kom ko nam uputi savjet dobro namjera. A onda i sami sebi, s vremena na vrijeme, da se zatvorimo, da imamo svoje posebne trenutke osamljivanja, kada razmišljamo o svojim postupcima, o svojim ponašanjima. Kada na neki način, onako kako trgovac na kraju godine svidi račun, na kraju dana, na kraju sedmice, na kraju mjeseca, da vidimo gdje smo i šta smo. Jer ako govorimo o svijesti i nesvijesti, ako govorimo o obmanju, I svijesti od stvoritelja. Ako govorimo o tome da obmana ima više vrsta. Najgora, vratčo i sestra, obmana jeste samo obmana. Ako samog sebe varaš i lažiš. Ko te gore može? Šeitan nad tobom nema vlast. Na sudnjem danu, vokale šeitanu lemma kudijal emr. Kada je završeno sve kaže šeitan. Ja sam vas, kaže, samo pozivao feste I vi ste mi se odazvali. Zbog toga je Izuzetno bitno za vjernika i vjernicu. Da uvijek radi na svom karakteru. Jer kaže sa upredanjima. La ješba'ul mu'minu min hajrin hatta je kune me thvahul dženne. se vjernik zadovoljiti od dobra. Stano nastoji da dobro učini. Dok nevdi da mu je noga ušla u dženne. Dok nevdi da je ušao u dženne. Kaže Hazreti je buvijek da znamo da će svi ljudi u džennet, a samo jedan u džennem, meni bi u mom srcu bi ostao strah da ja nisam taj. Bojao bi se. A da znam isto, da će svi ljudi u džennem, od ljudi, mimo poslanika i odabranika i šehida, da će svi ljudi u, ovaj, u džennem, a samo jedan u džennet, tako mi Allaha čitav život bi se trudio da ja budem taj. I molio bi Allaha da budem taj. Hadijs koji ćemo danas pročitati govori o ako vjera ima svoje osnovne istine. Najveća istina ljudskog postojanja je la ilaha illallah. Nema drugoga Boga osim jednoga jedinoga. Zato i najveći grijeh negira tu istinu. Ta istina ima još dvije koje je prati. Prva je Muhammedur Resulullah, Muhammed je Boži i poslanik. A druga je da imamo Kur'an, da imamo objav. Allah dragi nas je stvorio i nije nas ostavio bez uputstva, bez, bez voćstva, bez... I hvala dragom Bogu na to mi. Mi ne moramo eksperimentisati sa svojim životima. Braće i sestre, zavjestite mladiće i djevojku koji živi razratnim životom. Pa nakon 10-15 godina Allah njega ili nju počestite u On se okreni iza sebi. I vidi da je on eksperimentisao sa svojim životima. U sve rupe u koje nije morao da upadne. Upoj zbog svog ponašanja. Kaže jedan ali Došla mi je djevojka i požalila se da je krenula krivim putem. I kaže, obično znate, ima uleme koja danas samo ruži, ima uleme koja samo fali. Ne treba biti ni jedan ni drugi, treba biti realan. Kaže ovaj alim, kaže, zašto sestro nisi vjerovala dragom Allahom? Što ti je trebalo da sama sebi dovodiš situaciju za koju ti je gospoda rekao da nije dobar put za to? 184. hadis Rasulullaha s.a.s. Približavamo se 200. hadisu. Haddathana Ismail, qal hadathani Malik an Hisam ibn Urwa an imraatihi, an imraatihi Fatima an jaddatiha, Asma bint Abi Bakr, anaha qalat. Trenjuno ami Ismail kaže od Malika, od Hisama ibn Urve, od njegove Hanume, kćerki, od njene Fatime, od njene kćerki, od njene Nani, Asme kćerki Abu Bekr. Ovaj nam hadis dakle prenosi Hazrat Fatima koja je unuka Hazrat Yasmi koja je kćerka Hazrat je Abubekr. Prvo dijete koje se rodlo u Medini nakon hidre Rasulullah sallallahu alejhi bilo je dijete koje je rodla Hazrat Yasmi. Osoba koja je izmetila, koja je služila Božjem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i Hazrat je Bekru, dok su bili u pećini seur, dok su se sakrili Od potjere mušičke bila je ova Mubarek žena Hazreti Esma, čerka Ebu Bekra. Kaže, ko bude bezvjedan u svome dom mu afaf iđe sedih Ima taj dan što da jede. Ono u dunjalko što je mogu da ima, ima. Evo kada se obilježava dan državnosti, subhanallah, bezvjednost, koja je blagodat? Resulullah kaže da je to jedan od tri aspekta onoga što jeste dunjalko, koji su bezbjedan. Možeš se kretati, alhamdulillah, zdrav si. Alhamdulillah, i od običaja Hazreti pegambera wasalam, je vilo da uvijek lijepo Allahu govori. Pocjeti ljude na blagodat koju Allah nima daje. Jer šta je, danas te svi pocijećaju na ono što nemaš. A to samo generira nezadovoljstvo kod tebi. Ti uzmi sada jedi. Jedi kifli i hljeba. Zali vodom. Otiđi pored čavabđince i željoj bit ćeš gladan. Tako A ne, ne moram ja, ja dovoljno spomenim će vam živiti. Normalno, a svi si čovječ. Jeo si hljeba, jeo si, popio si vodi. Niti žeda, niti si gladan. A šta je u tebi se pojavilo? Ne, ne zadovoljstvo. Kaže, jedan od azhaba, došao sam kod Resulu Laha, svala Allaho, prije nešto sam primio islam, pa su mi izbijeli hranu. Kaže, tako mi je Laha, jeo sam koliko i deset jedin. Pomeo sam im sve. Drugi put sam došao kod hazreti pegambara sallallahu alaihi ve sellem, primio islam, kaže jov sam koliko jede pola čovjeka. A kaže oni, kažu što su malo pojav, mi pripremili puno, da ne <laughs> znamo <laughs> šta si uradio, subhanallah, prošli. Kaže hazreti pegambar sallallahu alaihi ve sellem, innal mu'mina jeakulu fi ma'an wahid, wa innal kafire la jeakulu fi seba'at ema'a. Kaže vjernik jede u jedno jutroj, a kaže nevjernik u sedam. Sedam jutrova ima čelić u svom tijelu što nezadovoljstvo. Suma qala. Zatim je Rasulullah sallallahu rekao: "Ma min shay'in kuntu illa qad ra'aytuhu fi maqami hadha." Kaže hazret pejgamber: "Nema ničega od onoga što nisam ranije vidio, a da mi dragi gospodar nije pokazao dok sam namazovao i obavljao. Hatta hatta Kaže pokazivao mi je gospodar džennet i vat. I ovo subhanallah imaju hadis, ako nas Allah nekad počasti da imamo vremena malo više, da vidimo opis Resulullaha sallallahu alihi wasallam stanovnika, džennete i stanovnika vat. Mi smo onaj opsival kako je čuo, nanule Hazreti Bilalaha Bešije Resulullah, sjećate li Pa pita, kaže Bilal, Hazreti pejgamber ga pita, čimes, kaže Božji poslanič, nisam nikada izgubio abdest, a da ga nisam promijenio da nisam planio dva reki Sto je karakteristika stanovnika Dženeta da čuva svoj abdest i da čuva na file. Kad je u prilici da obavi dva rek'ata obavi, ne ostavljaj. Čak i kad je kratko vrijeme, kažu zdao je Resulullah tako kratko klanjati. Da da smo pomislili da, kako je brzo lako oproči. Dva kratka rek'ata, a dva rek'ata. Walaqad uhiya ilayya annakum tuftanun fi al-qubur. Allah mi objavio. Ovo je, ovo je hadis Rasulullah s.a.v. koji sadrži i objavi. Da ćete vi biti, tufte nune fil kubur, da ćete vi biti iskušavani u svojim kaburom. I kada imaš tešku situaciju, na primjer, u tjeskobisjevo, tjesno nam je ovdje sada. Kaži uvijek, jarab moj sabur u, te, u trenucima tjeskobije na Dunjaluku. Poklanjam onome trenutku kada će kosti jedna u druge u kaburu ući. A vi znate da će se to svakome desiti. Kada te spusti u kabur, toliko će se stistut kabur. Kaže Azreti Pegamber da će kosti jedna u drugu ući. Pa molite Allah da vas od toga saču. Kaže pejgamber, tuhte nunet il kubur. Ovo je također tema. Kaže Azreti Pegamber prolazi pored dva kabura. Kaže, ova dvojica su kažnjeni. Kaže, zašto? Nisu kažnjeni za nešto što vi smatrate veliki. Kaže, jedan od njih nije se čuvao od mokraće, dok je drugi prenosio tuđe riječi kako bi kvario odnose među ljudima. A namaz, ovi obaveze izvršava. Mi ne smatramo to veliki. Misle au karibun min fitneti de džav. Kaže, blizu će to iskušenja biti u kabur kako će biti iskušenje onima koji budu predsudni sudnji dan imali iskušenje koga de džala, lašca. Koji će obmanjivati ljude i pozivati ljude. Kao da je on spast. Jer subhanallah, vi znate hadis pegambera sallallahu alaihi wa sallam. Men mate, fa kad klameki ja muhu. Kaže jedan alim, ja znam kad će moj sudnji dan. Kaže, on je, kaže, proglupo. Kaže, ne, ne, ne. On zna kad će njegov sudnji dan. Sudnji dan svakoga od nas pojedinačno počne od trenutka kada umrem. Jer mnogi od nas neće ni dočkat držala. Zato pegamber kaže, bit ćete iskušavani slično iskušenju držala. Subhanallah, kaže pregamber u hadijsku, ja sam citirao, onaj ko umre, ko presali, neka zna da mu je sudnji dan nastupio. Za njega je sudnji, za njega i obračun, i polagan, sve je za njega počelo. La edri ejed alike talet esma, ne znam da li je rekla poput ili blizu, u blizu kao iskušenje deđala, znači ne zna da li je upotrijebila jednu ili drugu formulaciju, kaže ju ta ahadukum fe ju subhanallah, Ovo zpitanja u kaburu, jedan kršanin, gledao sam na Youtube, kaže, tražio istinu, čitar život, i kaže, molim, molim Boga, pokaži mi, pokaži mi istinu, i kaže, uvijek ustinjem čovjeka, kaže, kur Muhammedijen, kaže, budi Muhammedanac. I kaže, kada je došao u džamiju i primio islam, nije poživio par meseci, nakon toga je tresavio. Onaj ko tra, subhanallahu, rodio se možda u vjerničkoj porodici, otac i majka na namazu, Poroca čestita, a ti samog sebi doveo u zagub. Samog sebi obman. A neko tamo drugi kaže, "Dobro, rodio sam se, živim, idem negdje, tidi." Kako bi trebao živjeti? Kažu da je jedan Alim, onaj našao ispod svej srdađe dva, tri pitanja. Mladićkoj sumnja je došao, kaže, "Ko, zašto ova osnovna pitanja je postavio?" Kaže u istom trenutku i ova Alim pa u Kaže, "Zašto Kaže, ja sam Allaham ista pitan na svom profesoru, svom učitelju, svom šihu. Postavio. Ko je stvorio kosmos? Koja je moja obaveza prema njemu? Kaže pri pekamber, sallallahu alayhi wa sallam, a sada ovo je prizor svakoga od nas pojedinača. Svakoga od vas će se dovesti, pa će mu se kazati, ma ilmu ke bi hadar ređul, šta kažeš za ovoga čovjeka? Za Muhammeda, sallallahu alayhi wa sallam pa će onaj koji je vjernik, ili koji je čak je rekao pegamber, onaj koji je, koj je čvrsto uvjeren, on je Muhammed Božji poslanik, jer jedina razlika između nas i oni koji su neki drugih vjera, a kažu i one su, kaže, objavljeni, je u Muhammedun Rasulullah, mi vjerujemo u Isa pegamber, mi vjerujemo u Musa pegambera, mi vjerujemo u Nuha, u Ibrahima, u Jakuba, u Jusfa, mi vjerujemo u srpe pegamber. Kako kaže, ne uferiku baina ahad minhum kao kao Kur'an kao je nepravimo nikakvu razliku između njih. Pitanje nama će biti upućeno što kažemo za ovoga čovjeka. I pokazaće se svakome od nas as-salatu pejgamber sallallahu Jer, ono što sam on govorio. Beitullah Allahova kuća, to je za džamije, kaže Allahova kuća. Resulullah, Boži poslani, Kitabullah Allahova knjiga. Naš odnos prema stvoritelj se pokazuje kroz naš odnos prema Beytullah prema džanijama. Kitabullah knjigama. Allahovi. Allahovoj knjizi. Resulullah prema Resulullah. Jer je pitanje u kaburu. Šta, šta kažeš za ovog čarjika? Ako si ubijeđen, kada ćeš Muhammed Resulullah Kaže: "Džā'a anabil bayyināti wal huda. Došlo nam je sa jasnim dokazima i upto, Subhanallahu, u vrijeme nego Rasulallahu, nosi ove upte, i nosi ove jasne dokaze. Iz za Rasulallahu dužnost je njegovog ummeta da nastavi tim putem." Fa ajabnā wa āmannā. Pa čovjek je uvjeren kazao: "Mi smo se odazvali, povjerovali smo. Wattabanā, slijedimo Hazreti pejgamber." Fa yiqāl nam ṣāliḥa. Pa će se tom robu kazati muškarcu ili ženi od mori. Odmori čestiti. Gotovo, nema više iskušenja za te. Glamno ti je pitanje bilo šta? Ko je ovaj čovjek za tebi? Ti vjerovao u Boga, subhanallah. Nisi vjerovao u njegovog amilenika. A čuo si za njega. Upoznaj se sa njim. Vidi ko je. I subhanallah, jedan, jedna od lijepih rečenica. Vi znate da se često kaže, Mohamed a.s. ličnost koju vrijedi upoznat. Na osnovu ovoga hadisa ta formulacija je netačna. Zašto Mohamed alaih salam je ličnost koju ne smiješ izostaviti da se sa njom poznaš? Jer kaj Subhanallah, mati ti kaže sine, otiđi bogati, evo ti Marka dvije, otiđi kupi nam hlijep da možemo dorčkovati. Ti dođeš sa butom telečiji koji košta 200-300 maraka. Šta kaže mati? Pa mati, ja donio but. Ne, ja sam ti tražila ono što je Marku dvije i još sam ti dala to. Ti si donio ono što ti ja... Nisam tražil, tražila, tražila fa qad a'alimna in kunta mu'mina za istasmo znali kazaće kazače meleki da si ti bio onaj koji je vjerni vo amma al munafiq aw al onaj koji je licemir ili u sumnji fyqul shtatcha un kazati za božjeg poslanika Muhameda kaže la edri, la adri subhanallah rečeče ne zna Koliko ljudi znate da vam je evo u zadnjih mjesec dana kazalo za neko pitanje koje se pojavilo u društvu, ne znam ja. Svi znaju o svemu sve. S kim god sjedneš, pa to stručnjaci za ekonomiju izvali bi i BiH prekonoć iz ekonomske krize. Politiku, ma pa znaju sve o svim strankama. Kaži, kako znaš, pa proći to unavnano. To unavnano je sve tačno, jel, potpisano, sudske odluke, tako, doka pitaš ljuda o vjer sve znaju. Subhanallah, u trenutku kada im pita, pitaju meleke, šta kažete za ovog čolika, kazaće, ne zna. I gledajte, braćo i sestre, šta je najveća opasnost za vjernika i vjernicu. Kaže jedan lijep stih. Men pallede fi teuhidi imanuhu lem jahlu min tardidi. Onaj, kaže, ko je tradicionalista u vjerovanju, znaje da će se vjerovanje lako poljuljati. <laughs> Zašto? Jer, pa zrodio se u muminskoj familii. Ti moraš izgradi svoj, jednako kako vakcinom gradiš imunitet. Moraš izgradi svoj identitet, na tome, ja znam, la ilaha illallah Muhammedu Rasulah, nisam to samo naslijedio. Jesam zahvalan roditeljima što su oni to. Ali ja to znam. Kaže, sam je tu nase jako lune šajen fakulturu. Subhanallah, ne znam kovar. Kaže, čuo sam ljude da nešto govore, pa sam i ja to govorio. Had leti Ovim hadisom, evo da ne vidimo ništa dalje. Kaže nam ono što sam puno puta spominuo: Latakunu inma'a, kaže pejgamber. Nemojte biti beskičmenjaci. In ahsana nasu ahsantu. Ako ljudi čine dobro, ako je nešto in, i vi činite dobro. Wa in asa'a nasu asa'atu. Ako ljudi čine zlo, i vi činite zlo. Hoće pejgamber sallallahu wasallam, od nas Da ne prodamo sebi, subhanallah, kaže La tekuna abde gajrihi, nemoj biti rob nikome osim Allahu, Kad haletake hurra, Allah te je stvorio slobodnim. Što se, pazi, nebesa i zemlju, Allah je radi ljudi stvorio. Nije ljude radi nebesa i zemlje, čarvić. Ti da sebi podredio nebesima i zemljama, ti si promijenio mudro svog postojanja. Allah je tebi ova nebesa dao. Kaže uzvišeni gospodak, da će stanovnici đehanna makaza tuqalu law kunna nasma au naqilu ma kunna fi ashabis sa'id kazat choni law kunna nasma das maslush ono što treba da se chui au naqilu i razmishel ma kunna min ashabis sa'id najbi zai stebir stanovnici đehanna mas stanovnicevat nemojte dozvol živimo vremen kada se razmišljanje prikazuje kao luksuz na koji mi nemamo pravo Nemojte, molim vas, bolje je jedan, jedan, jednu godinu razmišljati, pa jedan dan raditi. Nego godinu dana krivo raditi, pa onda jedan dan razmišljati, vidi što sam sebi uradio. Jer znaj da ćeš do kraja života možda razmišljati, vidi u što sam godinu potrašio. Vjernik je, kako to Hazretka i Gamber, s.a.v.a. kaže, El ke fatin. Vjernik je oštro uman i pronicljiv. Nije naivan chiamolo in questo tardo, non ha spostato questo tuo corso mio grazie A'udhu billahi minna shaitanil rajeem, bismillahil rahmanil rahim Alhamdulillahi rabbinu alaminu U avdolu salati, vatemu taslima rasidina U nabijina Muhammedin, u ala alihi, u sahbihi, u jem'in Gospodar, naš počasti nas, nemoj nas ponizit Gospodar, naš uprosti nam, gdjeje nemoj nas kaznit Gospodar, naš počasti nas, da u svakom dobru kojeg činim u ustrajima Gospodar, naš počasti nas, da sve poglede obvaramo i stidna mjesta čuvamo Gospodar, naš sačuvaj nas od lošeg društva Gospodar, naš sačuvaj nas odlošaj, naš molimo te da nas približiš ženetu svakim našim djelom gospodar naš začuvanje se do onoga djela koja nas približava žahenem gospodar naš molimo te da nas zaštitiš od svakoga zla posebno nas zaštiti od zla neznanja ioholosti. Gospodar, naš počastina da našim rukama pomažemo umet tvoga milenika. Gospodar, naš smiluj se umetu tvoga milenika. Gospodar, naš pomozi muslimane na svakome mjestu. Gospodar, naš pomozi nas da razmišljamo o umetu islama. Gospodar, naš pomozi muslimanima danas u Siriji na drugim mjestima. Gospodar, naš sačuvaj njihovu krv, život i čast. Gospodar, naš napuk kako su nas muslimani pomagali kada je nama teško bilo da imi pomažemo muslimane kada je njima teško. Gospodar, naš jedno djelo nije malo ako A ti primiš pa te molimo da naš dolazak večeras primiš Gospodar naš proživ nas U društvu svoga miljenika Mohameda salallahu alihi wasalam Počasti nas da kada se njegovo ime spomine Da mi salava donosimo Gospodar naš počasti nas da budemo u straženju znanja Gospodar naš molimo te Najvećim imenom tvojim da nas se smiluješ Na dan kada nas pusti u naš kabur. Gospodar naš molimo te Najvećim imenom tvojim da nam se smiluješ Na dan kada budemo račune polagali preto Gospodar naš molimo te da nas se smiluješ Kada nas ti milošć u, svojom u Gospodar, naš oprosti roditeljima naši. Gospodar, naš oprosti roditeljima naši. Gospodar, naš oprosti i nama i roditeljima naši. Oprosti braći, sestrama i svima koji su dolazili ranije ovdje u tabački. Gospodar, naš smiluj se onima koji su sa nama i oni su izvan ovoga meća. Gospodar, uputi nas sve. Gospodar, zaštiti nas sve. Gospodar, počasti nas da ustrajemo sadaki koju svake heftje dajem. Gospodaru naš počasti nas da budemo ustrajni u tom dobru Zaštiti nas od svakoga zla, a posebno od zla ljen Sem fala Rabbik Rabbil izzeti ma esfunu waslamna al muslimin. Ona nosi nije nije Nadima kaže ona sa dva pojasa. Zašto zato dok je nosila zavežda je hrani pukao je zavežda kojim je to nosila i ona je uzila svoju pojas i podijela ga na dva, rastijekla ga na dva djela da Resulullahu s.a.v. i svome vabije bubekru odnesi hranu. Subhanallah, zamisti povjerenja koje je Hazreti pejgamber s.a.v. ima utuženo. Mimo svih muškaraca, nju su zadužili, nju su ukazali povjerenje da, da im donosi hranu. I ono što je zanimljivo jeste da ona bila u sedmom mjesecu trudnoće. I ona bi svaki dan izlazila Uzjela bi i krenula bi da odnese hranu. I Allah ovo davanje da prvo djete koje se rodi nakon što je Resulullah došao u Medinu sa Ebu Bekrom, prvo djete koje se rodilo u Medini jeste Mali Abdullah, sin Zubeira ibn Abbaama, jednog od poslanikovih vitezova. Prvo djete. I to je djete koje je Resulullah s.a.v. lično, vi znate da ima jedan lijep običaj. Doktori su tvrdili da je vrlo medicinski koristan kada se bjeba tek rodi, da mu se smekša hurma i da mu se dadne malo, čisto da uzme onaj šećer koji je, pošto je hurma jaka, svojim svojom substancom, da se malo djetetu dadne. Onaj koga ga je Resulullah sallallahu alihi wasallam kojem je to učinio, je nijen sin, Hazreti Abdullah ibn, ibn Zubir. Sin ove esme je mu gleda. Subhanallah. Kakva je bila svjedoči detalj da je otac od Ebu Bekra rekao njoj, kaže gdje ti je babo, gdje je Ebu Bekr, kaže otišao je sa Mohamedom. Kaže, jel vam ništa ostavio? Misli na imetak, na novac. Kaže, ona zna ništa nije Hazretjebu Beker ostavio. Uzjela je kamenje i ga nekim prekrivačima. Kaže, hodi da vidiš onaj dedo što je babo ostavio puno. I kaže, je babo bio slijep. I kaže, kako je dotako ono kamenje, kaže, on mašala što ima, kaže. Sophano. Čišto da smiri, da smiri tog starog čovjeka, sophano. Kaže... Hazreti Asma Atijetu Aisha zauja Nabi dosla dosla sam kod Hazretiya Işi hanumije Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem حين فسبت شمس kada je došto do pomračenja do pomračenja sunca Subhanallahu vi znate ja ga zamolio samo malo naprijed da da ovim ne stoji na vratima malo samo malo da mogu sjestati Dokle god nema ti skobe, una neće će biti skobe međuim ziram. Kad se pojavi una, onda ćemo reći da nam je tjest. Vi znate da je za vrijeme Resulullah salallahu alaihi wasallam došlo do pomračenja sunca. Čak u Buhari i Muslimu se bilježi hadis da se to deslo. Desilo se to baš u vrijeme kada je Ibrahim sin Muhameda salallahu alaihi wasallam preselio na Ahiret. I svi su ashabi kazali pomračilo se sunce zbog čega? Pa kaže, umro je sin Božijeg poslanika, sallallahu aleyhi wa sallam. Resulullah nije dozvolio da prođu minute. Odmah je rekao namaz u džamiju sa hudbom. Sabrao je sve muslimane i rekao je, inne šemse wal kamere ajetani min ajatila zaista su sunce i mjesec. Dva Allahova ajeta dokaz Imaju svoje putanje, određene. Sve. Mi to danas znamo. Danas nauka je zna u detaljete. Ali Resulullah tada kaže... La yakhsifan li mauti ahad wala li Kaže ne, ne dolazi do pomračenja radi smrti niti radi rođenja bilo koga. Potvrda pega potvrda poslanstva azret da uopće nije koristi ono što znašta znači iz arape koji su nepismeni po tom pitanju. Astronomija znašta znači za nje da se to odnoslo u vrijeme kada je preselio sin Ibrahim sala. Tu je razlog da svi Hrlice uđu u Isla. Ne, kaj Resul. ne, ne, sunce i mjesecu, Allahovi ajte. Niti se pomraču radi života nekoga, niti radi njegovoga preseljenja. I kaže Resulullah u Buhari, muslim se bideži, kada vidite da se to desi, kaže Resulullah, šta treba raditi? Treba kaže namaz obagat, salu. Kaže, namaz, odmah stanite na, na filu, klanjajte namaz. O te sadaku, dadite sadaku, zašto? Jer Allah nas opominje da će doći dan kada će doći do promjene u kosmosu koja se više nikada neće vratiti. On nam je svom uobičajnom. A to je taj na naslupi sunnih dana. Dakle, to se desilo. I Muhammed s.a.v. je ukopao svoga sina Ibrahima, spustio ga je u mezar i rekao je poznatije riječi. Inne, innel talbe le jahzen, zaista je srce tužno. Wa innel ajne le tedma, joko je suzno. Hazreti peygamber posljednji božji poslanik je plakao za svojim djetetom. I nama muslimanima i muslimankama nije zabranjeno da suzama izrazimo svoju tugu, Ali nam je zabranjeno da svojim jezicima imamo prigovorne određenje. Kaže zaista su srca tužna i oči suzne. Wa inna li firati ke ja ibrahim la mahzunun. Ibrahim je tužni što smo se rastali s tobom. Wa la nakulu illa ma yurdil A kažemo samo ono s čime Allah dragi zadovoljan. I Rasulullah nas nauči kako treba u trenutku. slobodno pusti suzu, žao ti. Ali reci, gospodaru moj, ja sam tužan zbog toga, ali kažem samo ono s čime sti zadovoljno. E sada nam opisuje Hazretija Iša, odnosno Hazreti Esma, šta se desilo tada. Kaže, fe i den nas u kijamunju salun. Ljudi ću tada klanjali, obavljali namaz. Pomračilo se sunce. O idahije pa imetun tu salin a vidjela sam Esma, kaže, vidjela sam svoju sestru, a išu obje su kćeri, Ebu Bekra, radijallahu anhu, kaže, vidjela sam inju da ona klanja. Onda, ta kultu malin nas, rekla sam, šta, šta se dešava sa ljudima? Nije donije dopro hadis da, subhanallah, da treba prilikom pomraćenja sunca obavt nama. Koju nagradu ima onaj, kaže hazreti pejgamber, beli hu anji u alav aje, preneste od mene pa makar jedan naj. Zamisti umet od milijarde i po i više, milijarde i šest statina milijona muslimana, da uzmu ovaj vasijet, ovu oporuku, Belni beli guanni, preneste barem jedan ajed. Možda taj ajed bude razlog da se nečije srce otvori. Kaže, šta je sa ljudima? Fa ešaret vijediha nahve sema. Pa je Hazretja iša, kad je završila s namazom, pokazala, vidi šta se dešava prema nebesima. Vokalet, subhanallah. I rekla je, subhanallah, fa kultu Aje, Jel to je jedan od Allahovih ajeta. Fe ešaret, ej nam. Ona je pokazala išaretom, jeste, to je Allahov ajet. Subhanallah. Fa kumtu hatta ta jallani ilgaši. Kaže hazreti, esma, ja sam naglo ustala i u tom trenutku me je ufatla nasvijestica. Kao da je počela gubiti svijest. Fa jaaltu asubbu fauka re' silma. Uzela sam vodu i počela sam se umivati. Fa lemmen sarafa Rasulullah, znači nije promijen labdes. Obavla je namaz. Kada je Rasulullah s.a.v. završio sa namazom, Hamid Allahe wa etna Ali. Uvijek se zna u hudbama Rasulullah ide kaže, Hamid Allah, zahvalio se Allahu. Wa etna Ali, o Allahu je lijepo govorio. I ovo uvedite sebi kao običaj. Najveće kada se završi dan. Evo, sada izajacije pa čovjek legne nava kad spava. Razmisli je se od dana sikom je lijepo o svome stvoritelju pričati. يسل بحواليو الحمد لله فيدي ما شاء الله دانس كتاب داني عزدرب نيمن بروبليما نشتا من أبولي الحمد لله كاجي حزرته پيغمبر من أصبح آمنا في سرده معافى في جسده عنده وقوت يومه فقد حازت له الدنيا.